Bürryra itt van, bürryra itt van a nagy jobb, jobb jelüse, jobb jelüse, jobb jelüse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 Szépre állnok, de sírgyatok Hullanant már, hullanant már pulganak már a csillagok És mi végig, és mi végig És mi, mégis, és mi, mégis, és mi mégis, vagyunk Légy a vendégünk, légy a emlékünk Ügyne az, az új találkozás hogy elférjük, 99 fell for you Köszönjük, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar adásunkat, és egy nagyon érdekes adásunk lesz, mert vendégünk is van. Remélem, hogy egy jó hetük volt, és remélem, hogy az influenza szélesítben elkerült minden családot és kedves hallgatóinkat. Hát a január az tulajdonképpen hideg hónap, tehát lehet számítani hideg időre, viszont majd nagyon kellemes. Enyhípítő volt, és remélem, hogy sétával töltötték a napukat. Tudom, hogy két hallgató sétálni ment, és ez már örömmel tölt el. Egy nagyon érdekes dolgot szeretnék megemlíteni, és arról beszélni egy pár szót. Ez most nem a környéknek az eseménye, már arról is szó lesz az adás végén, hanem inkább az, ami nagyon sok évet. Ezelőtt sok száz évvel ezelőtt történt, és amire én nagyon büszke vagyok, mert hát Erdében történt egy nagyon nagy lépés a vallás szabadság irányába. Hát én most felolvasnék ebből részleteket ebből a cikkből, ahol elég részletesen elmondják, hogy miért nagyon fontos ez a. Miért volt nagyon fontos, és miért nagyon fontos ma is ez az esemény. A vallásszabadság kinyilvánításának évfordulóját ünnepelték Tordán az erdélyi felekezetek. Az egymás iránti szeretet és tolerancia szükségességét, illetve a keresztény értékek melletti kiállást hangsúlyozták a meghívott egyházi és világi elődjáró az 1568-as országgyűlés egykori helyszínén Tordán, a főtéri római katolikus templomban január 13-án. Elődeink megértették, hogy a hitbeli különbözőségeknek nem kell szükségszerűen elválasztaniuk bennünket, és az egymás iránti szeretet, az évforduló mai parancsa is, mondta Bálint Bencédi Ferenc, a megalakulása évfordulóját is ünnepő Magyar Buitárius Egyház küspöke. Elsősorban nem a történelmi múltra emlékezünk, hanem a jövőnek teszünk ígéretet, fejezte be az az 1568. január 6-i és 13-a közötti tordán tartott erdélyi országgyűlés Európában Országgyűlésen Európában először hirdették ki a vallás szabadságot, kimondva négy vallás katolikus, evangélikus, református és unitárius vallás egyenjogúságát és szabad gyakorlását. Az erdélyi gyülekezetek számára szabad lelkész választást is biztosítva. A vallásszabadság gondolata megmozgat minden embert, még az ateistákat is, mert a lelkismeret szabadságához ez is hozzátartozik. Hangsúlyozta Jakubini György Gyulafehérvári érsek, elismerve, hogy a katolikus egyház nem fordult mindig olyan nyitottsággal a vallásszabadsághoz, mint ma. A főpásztor felhívta a figyelmet, a tordai határokat is csak a korabeli korlátok között mondta ki, Bocsánat, a határozat is csak a korabeli korlátok között mondta ki a vallásszabadságot. Csak a három magyar száz és Székely nemzetre és a négy római katolikus, luteránus, református és unitárius bevett vallásra vonatkozott. Kató az erdélyi református egyházkevület püspöke szerint a torzai határozat a hit gyümölcse volt. Alkotói kinyitották a szívüket a szentírás előtt. Ez a döntés a vallásháború korában a béke szigetévé tette Erdélyt. Jó lenne az isten és ember iránti bizalom légkörében tovább lépni, a tolerancia Erdélye után a szeretett Erdélyét is megvalósítani, buzdított a püspök. Hát ennyit szerettem volna hallgatóinkkal megosztani, és nagyon büszke vagyok arra, hogy éppen hazám területén volt ez a Vallásszabadság szabadság kinyilatkoztatása. Én úgy érzem, hogy a trianumban elszakított területek nagyon, nagyon is gazdagítják a magyar történelmet és kultúrát, még akkor is és ma is, amikor eléggé nehéz körülmények között élnek az emberek, és sokszor éri őket megaláztatás és igazságtalan megkülönböztetés. Tudjuk azt, hogy a múlt adásban beszéltem a Mihály tudószerről, hát azóta leváltották ezt a miniszterelnököt. Reméljük, hogy az újonnan kinevezett miniszterelnök jobb lesz a magyarság számára. Hát most ezzel bevezetve Erdélyt, én még egy kicsit bölcsködést fogok megengedni magamnak, mert két olyan programot léptetett életbe Magyarország kormánya hál' Istennek, amelyek gazdagítják a külföldi és a Magyarország közti kapcsolatokat, és nem hagyják elveszni az értékeket. Az egyik ilyen program a Körösi Csomasándor program, tudják hallgatóink, hogy nálunk is itt két fiatal van a program keretében itt tartózkodnak, segítik a Magyar Iskolát és Csertészetet, és a másik program, a Mikes keremen program, amelynek keretében tavaly előtt Bolekné Zsuzsa is itt volt, és dolgozott, anyagot gyűjtött, és próbált megőrizni a kultúrány számára, és hagyományaink számára, és most ismét itt van valaki, aki ezzel a programmal, a Mikeszkelemen programmal jött ki. Hát a bölcsködésemnek az oka az, hogy Körösi Csoma Sándor is, és Mikeszkelemen is háromszéken születtek, ahol én is. Na most ezt befejezem, ezt az önbizsorést. Uh -huh. e, ön és most rátérek arra, hogy van egy kedves vendégünk a stúdióban, akit most megkérek, hogy mutatkozzon be. Deák Nóra vagyok, és nagy öröm számomra újra itt lenni. Nóra itt járt nálunk már kétszer is Fullbright ösztöndíjjal, és nagyon szeretném, ha most arról is beszélnél, de először csak azt szeretném, hogy milyen érzés volt, tehát beszélj, hogy ilyen olyan jó érzés volt-e visszajönni, és itt érted nálunk a karácsonyt, és hogy bekapcsolódtál-e úgy, mint régen. Ezekbe az ünneplésekbe. Hát én első alkalommal, éppen tíz évvel ezelőtt, 2007-ben jártam Júranzikon, akkor teljesen ismeretlen terep volt számomra, és amikor erre a Mikes Kelemem jelentkeztem, kimondottan úgy adtam be a pályázatot, hogy ide szeretnék újra jönni. Megszerettél bennünket? Ezek szerint igen, nagyon szívembe zártam a Nyubransziki magyar közösséget. A program eredetileg november 1 kezdődött volna, 2015 november 1 de a pályázat elhúzódott és nem sikerült addigra elintézni a hivatalos dolgokat. És ezért december 1 érkeztem. Titokban arra azért számítottam, hogy az adventi időszakban itt lesznek események, és mivel én korábban már a Szent László Katolikus Templom énekarában énekeltem, és tudtam, hogy karácsonyi programot, nagyon szép programot szoktak a, a templomban rendezni, én lelkileg úgy készültem, hogy újra ebben részt És sikerült majd, részt vennem? Én sikerült részt vennem. December harmadikán, ha jól emlékszem, az, az volt egy vasárnapi nap. Én akkor már mentem misére, és a, a templomban mondták, hogy akkor próba, legközelebben próba, ha Akkor már számon tartottak. Ez azért jó érzés. Igen, igen, nagyon jól esett. És akkor az adventi idő, meg a karácsonyi idő úgy tűnt neked, mintha második otthonodban lettél volna. Igen, mert a közösség tagjai nagyon is, nagyon is befogadtak, újra sikerült minden, minden régi ismerőssel felvenni a kapcsolatot, felvenni a fonalat, és hát rengeteg programban ugye karácsony előtt egymást érték a különböző rendezvények, különböző programok, és nagyon szépen sikerült a Mindenki karácsonya a Vigília koncert, amely, ha jól tudom, 25-26. alkalommal volt, nem egészen. De hát régóta, régóta van, tudom, és nagyon szépen szerepeltek a gyerekek is, a kórus is. Nekem az egyik leg, legnagyszerűbb élmény az volt, amikor egy kis gigszer történt a zenekarban, de ez csak azt vehette észre, aki tudta, hogy nem az következik, mert annyira ügyesen feltalálták magukat a gyerekek, hogy nagyon szépen ághidalták is, nem, nem? Szerintem <gül> nem. Igen, és nagyon igen. szeretik őket persze. Hát én remélem, nem, hogy ezzel örömet szereztünk a, a, a közönségnek. Igen, igen, mert minden évben nagyon várják ezt, igen. És remélem, hogy folytatódik, mert Laci nem fogja abba hagyni, úgyhogy körül. Igen. Na most, hát még csak annyit, úgy még előjáróban, hogy ha röviden elmondanád, hogy a Fullbrand a korodban, tehát akkor, amikor a Fulbright ösztöndíja jötték ki, akkor mi volt a munkád, és mit sikerült itt megvalósítani? Igen, tehát nem véletlen, hogy én ide vissza szerettem volna jönni. Az első Fulbright ösztöndíj alkalmával a, az Amerikai-Magyar Alapítványnál a Betlen gyűjteménynek a számítógépes feldolgozása volt a feladatom, amit ugye Ligonír, Pennsylvániából került ide, a Református Egyháznak egy, egy nagyon komoly, értékes levéltári anyaga. Második alkalommal pedig, akkor már kimondottan az én kutatási témámmal kapcsolatban kerestem, illetve találtam itt szintén az alapítványnál egy anyagot. Az 56-os magyar menekültek, akik Kem Kilmerbe érkeztek, az ő regisztrációs anyagukat dolgoztam fel. Igen, és arról előadást is tartott igen, igen, is hát amikor, amikor a lakói Igen, igen. Hát amikor lezárult az a, az, az ösztöndi, akkor beszámoltam az itteni közösségnek, hiszen nagyon sok ö, egykori menekült ö, él, a, és ma és is. Nagyon itt nagy érdeklődése fogadták. Köszönöm kérdését, szépen, igen. köszönöm. Hozzá is szóltak sokat, amit nem mindig. Nagyon igen. igen, Szóval ez volt akkor a Fulbright. Igen, Nos igen és hát ez a, ez a kutatási témám, ami egyben a doktori disszertációmnak is a témája, úgyhogy ezen, ezen dolgozok még, amíg azben nem fejezem. Hát akkor ez nagyon sok sikert, és örülünk, hogy ez a környék is hozzájárult a munkádnak a befejezéséhez, és valamit adott, valami többet ahhoz, ami, amit kutattál. Most hallgassunk egy kis zenét a Kaláka Együttestől. Zene Keresgélt a repülőkét, Télszálltal a vizet szántva, Míg a laborát öszt rá lenn, A parázsló betonságra, Domborul utc az ég kéken, Homorul a főn megszöldje, a gép alá szökkent fújtatva, és sok kis röntőnek, Sajnunk, sose látnak, többé viszont Tartalina! Tartalina! Tartalina! Kedves hallgatóink, Nóraval beszélgetünk, Deák Nóraval a stúdióban is. Beszélt arról, hogy az előző időszakban a munkája mi volt. Most azonban a Mikeskelemen programmal jött, és meg szeretném kérdezni, hogy most ez alkalommal mi a munkája nálunk? A 2013 decemberében a Magyar Diaszpora Tanács határozata alapján született meg ez a program, amelyet a magyar kormány támogatásával zajlik. Az első évben, 2014-ben, úgynevezett gyűjtőpontokon ö, gyűjtötték a diaszpórában élő közösségeknek, szervezeteknek és egyéneknek azokat a felhalmozott ö, dokumentumait, ö, írott ö, hagyatékait, ö, könyvgyűjteményeit, folyóiratokat elsősorban, amelyekről úgy tűnt, hogy hosszú távon nem nem sikerül őket megőrizni, illetve érkeztek olyan jelzések a, a különböző tengeren túli magyar ö, közösségektől, hogy egy-egy családi könyvtárra nem tudnak már mit kezdeni, már a második-harmadik generáció sajnos nem tud olyan mértékben magyarul, hogy ezeket a könyveket ők használják, viszont szeretnék valamilyen módon ö, továbbadni, hogy ez valamilyen módon hasznosuljon, és erre jött létre ez a ö, hagyaték gyűjtő, hagyatékmentő program. A gyűjtőpontokra beérkezett ö, hát sokkal nagyobb mennyiségű ö, könyv, ö, amire eredetileg számított ez a, ez a program, ö, Magyarországra került. Ö, er, első évben Hét különböző helyszínen, Észak-Amerikában három, három helyen gyűjtötték a, a könyveket. Magyarországon először az Országos Szécsényi Könyvtár volt ennek a programnak a koordinátora, majd amikor már úgy tűnt, hogy nem csak könyvek érkeznek be, hanem kéziratok is, tehát levéltári anyagok is, akkor a Magyar Nemzeti Levéltár, mint Nemzeti Közgyűjtemény bekapcsolódott ebbe a programba. Ez nagyon érdekes, és itt valóban probléma lehet, hogyha nagy mennyiségű ez az anyag, hogy a kicsi Magyarországon hol tárolják, mert azért Szétszólódtak a magyarok a világban, és jó magyar szukás szerint a betűt szeretjük olvasni, és írni is szeretünk. Úgyhogy itt még nagyon sok anyag van szerintem, tehát hogyha a jövőben még több anyag összegyűl, lesz annak helye, ahol tárolni. Hát először Magyarországon is meglepődtek ezen a mennyiségen, nem voltak felkészülve ekkora mennyiségre. De amint látszott, hogy ezzel ö, micsoda feladatok elé néznek, egy külön raktár helyiséget bérelt a Szércsényi Könyvtár, ahol ezeknek a beérkezett anyagoknak a feldolgozása történik. Mit értek ez alatt, a feldolgozás alatt? A Szécsényi Könyvtár ö, törvényileg és hát hagyományaiból eredően. Ö, gyűjtőköre minden olyan magyar vonatkozású dokumentum, amely vagy magyar nyelven, vagy magyar szerző által, vagy magyar témában, a bármikori Magyarország területén megjelent. Ezt ugye legalább egy példányban igyekeznek gyűjteni, de ha lehetséges, akkor mindenből két példányt. Most nagyon sok esetben kiderült, hogy a tengeren túról érkezett könyvek között vannak olyan könyvek, ami lehet, hogy már megvolt egy példányban, de bizony a második példányt a Széchenyi Könyvtár megtartja, vagy például több olyan esetről tudok, amikor a szerző által dedikált példány került vissza Magyarországra, ami szintén egy hozzáadott értéke a könyvnek, ezt, ezt is a Széchenyi Könyvtár Nagybecsben begy, tartja. Na most, amire viszont a Széchenyi könyvtárnak ezek után nincsen szüksége, mert többes példányt ők nem gyűjtenek, azt ö, válogató listákra teszik, és a különböző magyarországi, illetve határon túli könyvtárak, iskolák jelentkezhetnek ezekre a könyvekre. Tehát ez a program gyakorlatilag ö, beindult, működik. Ez fantasztikus, mert azért van olyan tanár is, iskolai tanár, aki, Szereti a kompjútert, tehát a számítógépet is elfogadja, de egy olyan érzése egy könyvből tanítani osztály előtt, amit én tudok, és én tudom, hogy az egy külön lelki ad az embernek, ha egy könyvből olvassa azokat a szavakat a diákoknak. És a diák is megfogadja azt a könyvlapot és olvashat belőle. Szóval ez egy nagyon nagy dolog, és, és, és nagyon örülök, hogy ez a Magyarországon ez a, ez a munka elindult, most még csak annyit, mert egy ismerősöm kérdezte azt, hogy azok, akik itt írtak, tehát költők vannak itt, akik itt írogattak, például már Miklós is, mm -hmm, hogy azokat gyűjti-e ez, ez a program? Tehát azokat, azok, azok iránt van-e érdeklődés, vagy, vagy azokat nem? A, okay. a program úgy működik, hogy önkéntes felajánlásokból. Tehát amit felajánlanak, mert már nem, nem tudják a otthoni garázsban, pincében tárolni, vagy egy-egy szervezet megszűnik, nincs már gazdája, nincs utánpótlás, akik, akik tudnák ezeket a könyveket vagy dokumentumokat tovább használni, felajánlják a program számára önkéntes alapon. A program nem válogat, tehát nincs, nincs szelektálás, mindent elfogad, amit önként felajánlanak. Elnézést csak annyit, hogy azt mondod, hogy a Magyarország területén írott könyvek. Tehát most, most ez mondom, egy szempont, is, Jut, igen, ez vagy, egy szempont, de azt is mondtam, hogy magyar szerző, magyar vagy magyar nyelven, szó. így van, vagy magyar nyelven, vagy magyar témában. Tehát ez, ez a Jó, négy tehát, fő, tehát fő szempont. Tehát mert mert ezért költők vannak itt, hát elég sok helyen. Csikágóban is, meg Angelesben is. Ezt majd elvirálja az utókor, hogy mennyire e, értékes vagy nem. Viszont vannak könyvek, megjelent kötetek, vannak, és, és hát munkálkodtak rajta az itteni magyarok. Ezért kérdeztem, hogy akkor ezeket is lehet. Köszönni. Igen, a válaszom az, hogy igen. Jó, jó. Köszönöm szépen. Most akkor még egy üzenetet hallgatunk, és aztán folytatjuk ezt az interjút, tehát morával. Az indián és a nége Tüzet rakni épp úgy térdel Mint a hargitának básztor Számolni ujjait számol Az indián és a nége Rakni, épp úgy térd mint a hargitában, bászlom, számolni bújjaim számol. Különbség, ha van az égen, itt a göncöl föl este, fölöttük a délkeresztje. Különbség, ha van az égen, itt a göncöl föl este, fölöttük a délkereszt. A poncsónak nincsen újja, ritkán telik mégis újra. Rojtosna, rojtja, rongja, rongya, akár a condna. A poncsónak nincsen újja, ritkán telik mégis újra. Rojtosul a rojtja, hodja, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncöljön föl, hogy a szemed rá, föl néz, éred van áll, a új oldal, a díve, akár a sajlónak. Nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a gyöntzör este, szívemen a délkeresztje. Nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a gyöntzör este, szívemen a délkeresztje. Most nem én fogom bemondani, hogy mit hallgattak, hanem vendégünk Nóra. A címe a, a délkeresztje alatt, és Halad, ez Kányádi Sándor megzenésített versét hallhattuk, és itt hirtelen egymásra néztünk, hogy hát hogy kerül a műsorba a délkeresztje, és én megnyugtattam Gyönyvért, hogy miért kerülhetett bele. Ennek a programnak volt Dél-Amerikában is egy, egy része, tehát ott is volt gyűjtés. És az egyik kötet, amely a program eredményeiről számol be, tartalmaz egy olyan ö, tanulmányt, amelyet Sági Miklós írt, és az azt hiszem, hogy Magyar Irodalom a Délkeresztje alatt. Tehát teljesen ö, ide passzolt ez a, ez a vers is. Ebben az évben egy kicsit... Ö, Megváltozott a profilja ennek a Mikeskelemen programnak. Már nem elsősorban a nagy mennyiségű gyűjtés a cél, tehát már nincsenek kijelölt gyűjtőpontok, hanem ez a harmadik év, hogy kutatók vesznek részt a munkában. A különböző magyar szervezetek és egyének, személyek által felajánlott könyveket továbbra is a program átveszi, Annyi a módosítás, hogy ahol lehetséges meg lehet oldani, hogy a helyben tárolják addig a bedobozolt könyveket, amíg majd tavasszal lesz újabb szállítás Magyarországra. Ebben az évben rajtam kívül az Egyesült Államokban még két kutató tartózkodik. Ezt azért szeretném elmondani, hogy ha valakinek ismerős esetleg tartózkodik ezeken a helyeken, és gondolja, hogy fölvenni a kapcsolatot ezekkel a kollégákkal, akkor én mindenkit bátorítok rá. Az egyik kutató Középnyugaton, Chicago, Detroit és Cleveland környékén található, az ő neve B és Csaba. A nyugati parton pedig Sági Miklós, ö, a kutató, ő két helyszínen van, ö, San Franciscóban és Los Angelesben. Én eredetileg Brunswickot jelöltem meg a kutatásom központjának, de hozzátettem, hogy New Jersey államban más ö, magyar közösségeket is szívesen felkeresek. Így például ö, már felvettem a kapcsolatot a Woodbridgei magyar, klubbal, illetve a Passaiki Lantéstól hagyományőrző csoporttal, valamint több-több személlyel, akikről tudom, hogy készíti a magyar könyveket. A program nem csak nem csak könyveket gyűjt, és kéziratokat, amiket már az előbb említettem, levéltári dokumentumokat. Nagyon fontos a program számára a magyar nyelvű, helyi magyar sajtó például. Tehát ö, folyóiratok, újságok, mert ezeket a Széchenyi könyvtár hát csak nagyon esetlegesen tudta gyűjteni. De egy kutató számára nagyon fontos, hogyha keres egy-egy adatot, vagy egy-egy magyar közösségnek a, a, a történetét, akkor megtalálja lehetőség szerint minden, minden rendelkezésre álló adatot. A gyűjtésen kívül a, az évek során más feladata is lett a kutatóknak, mégpedig a közösség tagjaival készített oral history, úgynevezett interjú készítés is, ezek is nagyon fontosak egy-egy kutatás számára, hogy az adott közösségben élő ö, személyek hogy éltek, hogy látták a közösség életét, honnan jöttek, mivel foglalkoznak, hogyan tartják meg a magyar identitásukat, mit jelent nekik magyarnak lenni ö, mondjuk az Egyesült Államokban. Úgyhogy e, ilyen interjúk is készülnek, ezt az Országos Szécsényi Könyvtár történeti interjúktára e, kezeli, ők gyűjtik, ők tárolják. Ugyanígy nagyon fontos azoknak a, az audiovizuális e, e, anyagoknak e, a, a felkutatása, összegyűjtése, amelyet a, mondjuk egy-egy rendezvényen, vagy egy-egy rádió adás készített. Úgyhogy én ilyeneket is próbálok itt Nubranszlikon és Nubranszlik környékén. Figyelünk. Igen, <gül> hát, és hogy mondjam, legimire, gyűjteni hogy, és hogy beszélni mindenkivel. A házat, amíg Igen. itt vagy, mert sajnos Arribum nem működik uh -huh. ennek az adásnak pedig nagyon jó lenne, de mivel, hogy ez egy ilyen etnikai adás vasárnap, megmondom őszintén, itt inkább zene van. Tehát uh -huh. A többi etnikumok úgy értették ezt meg, hogy az indiai, az indiai zenét de az írek, akik utánunk következnek néha, néha mesélnek valamit keveset a, a számok, a zene számoknak az eredetéről, vagy arról, aki énekel, vagy arról, aki szerezte, de lényegében zene. Tehát, mi most utána nézünk, és amit otthon megtalálunk, azt nagyon szívesen átadjuk neked a rádió Igen, nagyon, nagyon érdekes lehet a zene is abból a szempontból. Egyrészt, hogy helybeli magyar ö, zene ö, létezette, és ha létezett, az milyen volt. Másrészt pedig, a, az hogy... fava van nekünk a, a kazettainkon, Igen. amikor az életfa megalakult, és amikor cd kell készült, akkor természetesen azt is, aztán velük interjú is van. Illetve, Meg hogy milyen, bőle, milyen hogy magyar intervizet. zenét hallgattak az egyes korokban. Tehát ez Cs. is érdekes lehet. Hát mi lehet, hogy mi tőlünk függően inkább Magyarországi zenével szórakoztattuk a, a közönséget, de, de az itteniek, igen, az élet, az, az, az szerepelt, ami uraim. Igen, még annyit szeretnék elmondani, hogy New Brunswickon és a New Jersey magyar közösségeken kívül, ugye egész közel van New York is, tehát New York is hozzám tartozik. És New Yorkban is nagyon sok magyar élt mindig is, most is sokan élnek, és ott is vannak olyan anyagok, amiket szeretnék megnézni. Én javasolnám neked, hogy vett fel a kapcsolatot a New Yorki Magyar Színházzal, ami most egy más vezetés alatt, azt hiszem, Fóvács pontosan a nevét, aki vezeti. Cserei Erzsi vezette égenzedeken át, és biztos, hogy van értékes anyag nekik felhalmozva, vagy letéve, vagy megőrizve. Gondolom, hogy igen, és nagyon érdekes, mert annak idején 82-ben én láttam egy előadást, egy ilyen, hát ilyen, ilyen, valamilyen érdekes, ilyen Hát nem is tudom, hogy Ali Moni volt a neve, vagy valami ilyen, ilyen zenés, hát egy kicsit olyan, olyan könnyed. Szépen fejeztem ki magam. de akkor is. Szóval érdekes volt, ahogy, ahogy azt ott előadták, meg, meg ahogy a közönség vette. Én Kóri Feri bácsival mentem el erre az előadásra, és emlékszem, hogy nagyon kiütöztem, hogy megfeleljek az akkori New Yorki közönségnek. 82-ben, kicsit más volt a nyőrk magyar közösség is, kalapokkal mentünk, és mert még mindig 82-ben, nem mindenki, de azért én úgy, úgy mentem, mert láttam, hogy van már olyan, van még olyan, tehát akkor igen, szóval egy kicsit más volt a hangulat, aztán átalakult egy ilyen, egy kicsit intellektuálisabbá, és hát ő megpróbálta Cserejérzsi, tartani a nívót, nem volt könnyű, de azért ilyen történelmi dolgokról is emlékezgettek, meg karácsonyi műsorok. Nagyon szépen köszönöm az ötletet, és majd el fogom kérni a műsor után, ha, ha tudod az elérhetőséget, vagy hogy volt, hogy próbáljam. Kérjük, mert New Yorkban is nagyon, nagyon gyáratos mostanában. Most akkor visszamegyünk egy kicsit a kalákára. That befejezzük az adást, mert szóltak, hogy egy sport közvetítés lesz, néha ez is megtörténik, már tudják, úgyhogy akkor rövidebb a műsorunk. Most megkérem még vendégünket, Nórát, hogy mondja el, amit még fontosnak tart, és akkor ezen el most elköszönünk. Mindegy, egy nagyon jó hetet kívánunk mindannyiuknak, és óra kérlek, hogy ami még fontos. Igen, a két, két dolog ragadt bennem, amit még el szeretnék mondani, mielőtt elköszönünk. Az egyik, hogy a, a Mikes Kelemen program eredményeiről megjelent két kis füzettecske hazatérő emlékeink címmel, amelyben tanulmányok olvashatóak a, a program eredményeiről. Illetve szeretném elmondani a telefonszámomat, ami, ami itteni telefonszám, mobilszám, 732 862 7504. Én február legvégéig tartózkodok, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha még. Aki, akinek tudomása van ilyen gyűjteméről, hagyatékról, az vegyem fel velem a kapcsolatot. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Gyönyvérnek és Istvánnak, hogy újra itt lehettem a radkersz Magyar Rádió oldásában. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy jött. Én még egyszer majd meghívunk, hogy mondd el, hogy mit csináltál, hogy, hogy, hogy majd kontrolláljuk. Nem, ez most vicc volt. Nora, bármikor szívesen látunk, köszönöm és szépen. remélem, hogy felhasználják az alkalmat azok, akiknél tényleg anyag van, hogy hogy őrizzük meg ezeket az anyagokat. Most mindannyiuknak egy nagyon jó hetet kívánok, és azt hiszem, hogy folytatjuk akkor zenével, ameddig a sport meg nem érkezik. Egy nagyon jó hetet kívánok, még csak két gyors bejelentés. Vasárnap a Mise után farsangi ebéd lesz a Szent László templomban, és harmadikán, február 3-án harmadikán, szombaton lesz a, a tisztikar beiktató pálya, a magyar-amerikai atlétaklubban mind a kettőre szívesen látnak mindenkit a viszont hallásik hasárnak.